Peyğəmbərə şair, Bəziniz də Qurana kəhinliyəsəri, Peyğəmbərə kəhin deyirsiniz. Ondan, Qurandan, Yaxud Mühəmməd əleyhissəlamdan, Zatında dönülüyü olan kimsə döner. Məhv olsun yalancılar, Cəhalət girdabına düşüb, Hakdan qafil olanlar. Onlar səndən istizə haqqəsav gününün nə vaxt olacağını soruşarlar. O gün onlara cəhənnə modunda əzab veriləcəkdir. Mələklər onlara deyəcəklər, dadın əzabınızı, bu sizin dünyada tez tələsi gəlməsini istədiyiniz şeydir, əzabdır. Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çeşmələr başında olacaqlar. Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar,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 Vəhdaniyyətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Sizin özünüzdə də sizi yaradanın birliyini sübut edən əlamətlər vardır. Məğer görmürsüz? Göydə də ruziniz, yağış, qar və vəd olunduğunuz şey, mükafat, cəza vardır. Sizə vəd olunan mükafat, yaxud cəza Allah dərgahındakı ...lövhü məhvuzda yazılmışdır. Göyünü və yerin Rəbbini andılsın ki, bu deyilənlər... ...sizin danışığınız... ...dediyiniz sözün öz sözünüz olması kimi həqiqətdir. Ya Muhammed... ...İbrahimin mühtərəm qunaqlarının... ...mələklərin söhbəti sənə gəlib çatdı mı? Onlar İbrahimin yanına gəlib salam verdiyidə... ...İbrahim salamı alıb öz-özünə... ...bular...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 onun yanına açıq-aşkar bir dəlillərlə göndərmişdik. O bütün əyanları və qoşunu ilə birlikdə, imandan üz döndərib Musa baharəsində, bu sehirbazdır, yaxud da dəlidir demişdi. Nəhayət onu və əskərlərini tutub dənizə attıq. O məzəmmətə layiq bir iş görmüşdü, Allahlıq iddiasına düşmüşdü. Adın, ad qövmünün başına gələnlərdə də, bir ibrət dərsi vardır. O zaman biz onların üstünə hər şeyi qurudub məhv edən xeyrsiz bir küləy göndərmişdik. O qarşısına çıxan heç bir şeyi buraxmır, onu soğurub külə, çör-çöpə döndərirdik. Səmudun, Səmud qövmünün başına gələnlərdə də bir ibrət dərsi vardır. O zaman onlara hələ bir müddət keyf çəkib ləzzət alın deyilmişdir. Olar öz Rəbbinin əmrinə tabe olmağa təkcəbbür göstərmiş və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurmuşdu. Onların nə yıxıldıqları yerdən qalxmağa gücləri çatmamış, nə də bir kimsədən özlərinə kömək istəyə bilmişdilər. Daha əvvəl Nuh gövrnünü məhv etmişdi. Çünki onlar Allahın itaatindən çıxmış fasiqilər idilər. Biz göyü qüdrətimizlə, Qüdrət əlimizdən yarattıq Və biz istədiyimiz hər şeyi yaratmağa qadirik Biz yeri də döşədik Onu döşüyənlər necə də gözəldir Biz necə də gözəl döşüyənləri Biz hər şeydən erkək və dişi Bir-birinin əksi olmaqla Cüt-cüt yarattıq Bəlkə bir düşünüb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 Allahın əzabından açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. ya Mühəmməd, sənin qövmün sənə şair, sehribaz, divanə dediyi kimi, eləcə də onlardan əvvəlkilər özlərinə bir peyğəmbər gələr-gəlməz, ona sehribaz, divanə dedilər. Görə sən, onlar bunu, bu dediklərini bir-birinə vəsiyyət mi etmişlər? Hamısı eyni şeydir Xeyr Onlar azğın bir qövmüdülər Ya Mühəmməd Artıq onlardan üz döndər Sən buna görə qınanası deyilsən Çünki sənə həval olunmuş risaləti Layıq incə təbliq etdin Sən onlara Quranla öyüd nəsihət ver Çünki öyüd nəsihət Möminlərə fayda verir Mən cinləri və insanları yalnız